Orang-orang mukmin membela Uthman, kata beliau Di sini Sungguh sangat heran, banyak sekali orang Yang mengatakan Uthman itu begini dan begitu Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Uthman Dibunuh oleh kaum Khawarij Karena banyaknya isu bohong Isu-isu yang bohong dan nanti kita akan Lihat ada mungkin tujuh atau delapan isu Yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini Intinya adalah, beliau mengatakan Saya heran melihat ada orang Yang mencela Uthman bin Affan setelah Kemurahan hatinya keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya dan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa dan jaminnya masuk surga. Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Uthman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik. Kebaikan merata. Tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya. Siapapun dia. Dia menyintainya, mengasihinya, dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahawasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Uthman bin Affan terus motivasi mereka. Gitu kan? Lalu kata Hasan Basri. Saya tidak melihat pada saat kaum khawarij itu datang. Kemudian membunuh Uthman bin Affan kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat, padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi SAW kemudian Urwah bin Zubayyid berkata Rahimah, seorang sahabat Nabi berkata aku mendapati zaman Uthman bin Affan aku sempat hidup sampai Uthman menjadi khalifah tidak ada jiwa yang muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah, semuanya dengan keadilan jadi ini kesaksian kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Uthman bin Affan Ibn Umar juga berkata, sungguh ada beberapa perilaku Utsman ni. Seperti nanti kita akan sebutkan shubhat shubhatnya. Utsman bin Affan apa namanya menunjuk beberapa orang ya, menjadi uh, gubernurnya seperti Muawiyah misalnya. Dan ada yang lainnya akan kita sebutkan shubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabiin. Ada tabiin dari kalangan uh, dari kalangan khawarizh. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum faham agama Islam secara mutlak tapi karena ketemu nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij ini lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka menyalahkan Utsman. Utsman begini Utsman begitu harus turun dari khilafah, enggak boleh jadi khalifah lagi, boleh diganti dengan yang lainnya. Ibn Umar berkata, "Sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya." Kalau Umar nih pasti kalian tidak berani. Karena Umar bin Khattab enggak main-main, salah kafir ditebas lahirnya gitu kan. Abu Usman bin Affan tidak masih dimaafin dikeluarin dari Madinah kan begitu jadi seperti itu. Al Hasan Basri berkata Amir Mu'minin Uthman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi Khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu orang-orang khawarij, demi Allah. Mereka mulai menghasut penduduk Madinah Untuk memusuhinya Sebenarnya dinukil dalam banyak riwayat Sanatnya Hasan, diriwayatkan riwayat Ibn As-Sakir dan Atabarani Tentang kisah ini Di antara bukti kisah yang Uthman bin Affan Kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah Yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha Rahimahullah seorang ulama nabi Dia berkata, aku mendengarkan Uthman bin Affan Yang berada di atas mimbar Sementara Muazzin mengumandangkan iqamah ya, Untuk Jumatnya Jadi waktu turun dari mimbar, Uthman bin Affan Waktu turun, biasanya mu'adzinnya tunggu dulu Ya, ini sunnah begitu ya Jadi ditunggu dulu, saudara-saudara sudah berdiri di depan tempat sholat Baru mu'adzinnya ikhomah Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid Masjid, -masjid. Di atas khatib, di atas mimbar Maka sudah tidak dapat tempat nantinya ya, Saya pernah khutbah subhanallah di salatuh masjid di Bekasi itu kan? Saya pas mimbarnya tinggi Sudah ikhomah, saya pas tutup dengan salam Saya turun, itu ikhomah Saya turun, tidak dapat tempat gitu kan Nah khatibnya ada di tempat Mesti ada tempat Jadi imam paling tidak Atau di tempat dibipan, gitu kan? Ini tidak boleh Mesti ditunggu khatibnya turun Sampai dalam sab Baru diqomahkan solat Nah Uthman bin Affan Waktu itu saat turun Tunggu Setelah beliau kasih isyarat Baru muadzina ikhomah Nah sementara menunggu ikhomah itu Kesaksian daripada Hasan Basri berkata Yang hadir di masjid Saya melihat Uthman bin Affan Masih bertanya Emad, Musa bin Talha berkata Saya masih melihat Uthman Bertanya kepada muslimin yang saking adilnya, bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian, sambil nunggu ikhwamah itu. Masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si Fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu ikhwamah sejenak saja. Sempat bicara masalah itu. Dan dia mengatakan, kalau ada yang punya masalah, setelah sholat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini, kesaksian para ulama tabin dan tanya Musa bin Talha rahimahullah. Bagaimana Uthman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan... Kau Muslimin dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat Baik ini khawal, sekalian kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan Atas Uthman bin Affan sebagai bantahan ya, Dan seterusnya juga bantahannya Sekali terus kita tutup dengan wafatnya Uthman Pertama adalah Orang-orang khawarij menyebarkan berita bahawasanya Uthman bin Affan tidak menegakkan kisos Atas Ubaidillah bin Umar Yang telah membunuh Hurmuzan Padahal kewajiban kisos dalam masalah tersebut sangat jelas Jadi Hurmuzan ini itu e, salah satu orang dari Persia yang merupakan pasukan perang pimpinan perang ya pada saat dia tahu dia akan dibunuh dia sempat syahadat gitu kan ya. tapi syahadatnya ini samar ada yang dengar ada yang enggak pada saat itu ada ada seseorang yang bernama Ubedillah ibn Umar ya. sebagian ulama mengatakannya anaknya Umar bin Khattab mengambil pedang membunuh hurmuzan nah tersebarlah isu ya, waktu itu Utsman bin Affan jadi Khalifah dan akhirnya Uthman bin Affan tidak menghakimi, karena masih samar, benar tak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Uthman bin Affan akhirnya mengambil keputusan anggap dia sudah Muslim, agar Ubedillah yang terkenal orang soleh ini tidak dihukum. Caranya adalah membayar dia, membayar denda, kan gitu. Maka Uthman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi, lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan gitu kan? Diberikan kepada orang sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah. Itupun pun katanya, ya dikatakan oleh Ibn Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim wa Al-Qawasim. Beliau mengatakan sebenarnya, kisah yang di di diungkil kepada kita tentang masalah terbunuhnya Hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah. ya adalah sanatnya rancu atau muttarib. Jadi tidak bisa diterima. Ibn Abdilbar rahimahullah seorang ulamati mengatakan kisah tentang pembunuhan Hurmuzan. Jufaynah. Dan juga perempuan anak Anak perempuannya Abu Lu'lub Adalah sebuah yang rancu Jadi Uthman tidak lakukan itu Abu Lulu lu ini yang mendat, yang membunuh Umar bin Khattab Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab Waktu Uthman jadi khalifah Tersebar berita Uthman membunuh anaknya Abu Lu'lub Kerana ayahnya membunuh Umar bin Khattab Dan ini tidak benar Abu Lu'lubar mengatakan Uthman tidak pernah membunuh Kerana yang salah, salah ayahnya Abu Lu'lu lu. dan Abu Lu'lu lu sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan? Jadi Umar Utsman bin Affan tidak melakukan ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua, ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham khawarij. Siapa tuh khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti Di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya Kalian cemburu dengar Qur'annya Kalian cemburu melihat sholat mereka Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya Lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya Ya karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja Yang kelihatan saja gitu kan? Jadi mereka tidak tidak ada ulama berada di situ jadi waktu Kom Khawarij ini ada pun, enggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurunguni rumahnya Uthman bin Affan. Lalu menuntut beberapa poin. yang Akan saya sampaikan nanti, gitu kan? Mereka menuntut. Ujung-ujungnya minta Uthman bin Affan turun dari khalifah. Gitu kan? Waktu itu mereka tidak faham. Orang tidak kenal Uthman bin Affan ni. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul, sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di depan rumah Uthman bin Affan, dan syaitan menghiasi buat mereka. Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul umin membela Uthman tapi Uthman larang. Uthman mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah kerana saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada satu dan sempat memotong tangan Uthman bin Affan r.a dan membunuhnya ya, dan membunuhnya. Nanti akan kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua ada perkataan Uthman, eh, perkataan mereka mengatakan Uthman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sofyan, anaknya Abu Sofyan. Ini kan sepupunya uh, Uthman bin Affan. Rasulullah ya. jma'in. Abdullah bin Amir bin Qurais, Marwan dan Alwib walid bin Uqba, serta memberikan seperlima Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan bukan eh, telah diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman ilamannya Umar dan Umarlah yang telah menyerahkan seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Uthman hanya meneruskan. Jadi Uthman bukan memilih Muawiyah Karena sepupunya baru pada saat itu karena Khalifah sebelumnya sudah memilih. Berterbantahkan masalah Muawiyah. Kemudian juga Abdullah bin Kurais Uthman bin Affan mengangkatnya karena memang melihat orangnya saleh, orangnya baik. Dan memang ayahnya, ya, bibinya, tantenya, ayahnya dan juga ibunya semua adalah orang-orang soleh di kalangan sahabat. Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman. Adapun Al-Walid bin Uqba ini adalah adiknya ya, Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Uh, Utsman berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku sebab diangkat jadi gubernur. Tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi saw dan kembaran ayahnya. Jadi umah hakim adalah tante nabi saw, ya dan ini adalah anaknya. Maka Uthman bin Affan mengangkat Al-Walid ibn Uqbah, ya sebagai gubernur karena melihat, ya keturunannya dan juga kesolehannya Tentu pada saat dia dicambuk oleh Uthman karena dia mabuk, maka dikatakan oleh penulis di sini, diangkat perkataan Ibn Arabi, Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan saat ibnu Abi Wakas. Dia masuk surga zaman khilafah Ada orang yang lebih baik ya Pak, dan digantikan Dengan orang yang uh, lebih rendah Secara sisi fadil agamanya Tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab Marwan yang dikatakan Telah diberikan kepadanya ya, uh, Seperti 5 Afrika Ini berita yang tidak benar sama sekali Dan Marwan memang adalah seorang Ulama' tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat hafid Qur'an Uh, uh, Ulama fakih atau fakihnya para sahabat dan tabi'in pada saat itu dan para fukaha menghormatinya mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya dan memang dia punya hubungan kerabat sepupunya Uthman, jadi Uthman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Uthman bin Affan mengusir Abi Zar ke wilayah Rabazah jadi ada isu begitu ya memang Abu Zar keluar ke wilayah Rabazah, ada kisahnya sebuah ayat Al-Quran dalam surah At-Tawbah Yang berbunyi A'udhu billahi minas syaitan rajim Wal-lazina yaknizuna az-zahaba wal-fiddata Walayunfikuna fisa binillah Bashirhum bi-azabin alim Abi Zar radiallahu punya Pendapat sendiri dalam ayat ini Yang artinya orang-orang yang menyimpan emas Dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah Maka sampaikan berita azab kepada mereka Kata Abi Zar, ayat ini Satu waktu dia pernah ke negeri Syam Ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu dia berkata ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan turun kepada kita Muslimin kata Muawiyah ayat ini hanya turun kepada ahli kitab. Bintengan serisi pendapat antara Muawiyah dengan Abidzar dijelalan huma. Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam menulis surat kepada Utsman bin Affan khalifah. Begini pendapat Abidzar. Lalu Utsman menulis surat kepada Abidzar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sambil Abidzar yang berbicara. Abidzar mengatakan wahai Amir Mu'minin. Apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? Tidak demi Allah. Saya tetap saya, gitu kan? Dan apapun yang anda perintahkan, saya tetap patuh. Saya bukan khawarij yang keluar dari pemimpinan Uthman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah pemimpinan anda. Tetapi, saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Uthman... Kami pun memanggil Muhayab ibdar dengan baik kesini agar kau bersatu dengan kami. Kemudian kami akan berdiskusi secara baik kepadamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah? Kata ibdar tidak saya ingin keluar dari Madinah. Nah, kata Utsman kau mau pergi kemana? Dia bilang saya ingin pergi ke Rabada. Itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Ingin tinggal tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali penduduknya gitu. Padang pasir gitu. Uh, lalu kata Uthman bin Affan baik, kalau kau mau begitu, kami izinkan kalau kau memang minta izin, kena Abidhar bilang saya minta izin, dan kami akan mengirim kepadamu pengembala-pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan, gitu kan? kata Abidhar saya tidak butuh masalah itu maka Abidhar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabatah berarti riwayat, riwayat menjelaskan Uthman bin Affan tidak mengusir Abidhar, fitnah semua ini yang keempat Uthman bin Affan membakar Mushaf, Jawabannya adalah kata beliau Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah anhu ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini ya. Demi Allah Uthman tidak membakarnya kata Ali bin Abi Talib. Kesaksian sahabat yang lain mulia, kecuali di hadapan Hayalak para sahabat Nabi saw. Uthman mengumpulkan kami dan berkata, apa pendapat kalian tentang kiroat baca bacaan yang berbeda-beda cara baca Al Quran. Ini di mana kaum muslimin berbeda padanya. Seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia berkata, kiraatku lebih baik daripada kiraatmu Hal ini menyeret mereka kepada kekufuran. Akhirnya bisa nama nambal Al-Qur'an nantinya. Maka kami berkata, "Lalu apa pendapat Anda wahai Amir Mukminin?" Uthman berkata, "Aku ingin menyatukan kaum muslimin di dalam di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan." Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, misalnya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian? Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat anda. Tak lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti, statement yang mengatakan Uthman membakar Al-Quran adalah perbuatan yang salah, ini keliru, karena Uthman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima mereka berkata Uthman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al-Hakam ibn As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah kerana perilakunya tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taymiyyah mengatakan rahimahullah tidak berdasar saham, -saham dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuma isu saja. Yang keenam membagi-bagi pemberian harta zakat. Dan ini juga dibagi oleh Uthman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah, mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus, ditu, harus, di, harus di, di, dibantani Uthman, ditolongkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama, di antaranya Imam Abu Nu'ayman subhani rahimahullah. Orang tabi'in tabi mengatakan Uthman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu maslahat bagi rakyatnya, maka mereka berhak melakukannya. Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahan tidak boleh menjadi hujjah atas orang yang lebih mengetahuinya. Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi bantahan ini semua tidak benar dan Uthman bin Affan melakukan yang terbaik. Yang ketujuh adalah tuduh tuduhan mereka terhadap Uthman bin Affan bahwasanya memukul Ammar bin Yasir Dan Abdullah bin Masud Dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar Tidak pernah Uthman bin Affan Memukul keduanya Sebagaimana dinungkir oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Tathbitul Imamah Dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih bahwasanya Uthman tidak pernah memukul keduanya Dan ini hanya isu yang disebarkan oleh Orang-orang terhadap Uthman bin Affan